Усі мали однакову кількість очок, а ще через 50 років на полегливих, але безплідних змагань Уілпул сказав Софії. Шахи зайшли в глухий кут, вичерпались, померли нічийною смертю. Півочкові результати кожної зустрічі протягом століття стривожили Софії. А торжествуючий тон, яким Уілпол говорив до неї з екрана, ще більш посилював її побоювання. Але ж великий мозок твердить, шахи невичерпні. Певне, він має інформацію тисячолітньої давності там, на землі, може, і невичерпні, були, а ми довели турнірною практикою. Ти ж не можеш заперечувати очевидних фактів. Софія помовчала міркуючи над відповіддю. «Факти, звичайно, відкидати не можна, але спершу треба впевнитись, що це справді факти». «Можливо, ти маєш рацію, Уілфоле, але я хочу перевірити. Я включаюсь у турнір». «Безнадійний захід, краще вступай до нашого нового товариства «Друзі археології». Хочете вивчати стародавню земну науку? Ми вже її засвоїли?» Тепер на черзі практичне застосування. Софія ж пересмикнула, що вони надумали, а Уілфул спокійно продовжував. Плануємо розкопки у себе на Кентаврі. Це ж дуже цікаво, спроєктуємо роботів спеціального призначення. Це також порушення розпорядку. Наш обов'язок уперта, незгідлива Софії. Лагідно перебив її Уілфол. Ти знов за своє. Бо для мене обов'язок над усе це аналог повноти нашого життя. А ми хочемо вибратись із вакууму, нудоти, одноманітності. Але я таки хочу зіграти і доведу вам. Побачимо. Уілфол знизав могутніми плечима, і навіть голова його блищала, як здалося Софі, Іронічним полиском. Він не знав, що старша операторка хоче виграти час і лише час. А вона не знала, що намірилась перестрибнути прірву двома стрибками. Софі, як і її суперники, грала в шахи по пам'яті. Сидячи в своєму операторському кріслі, за допомогою телевізійної системи передавала ходи на екран шахового коли у Гілфол в обох партіях домігся нічиї, вона довго аналізувала хід боротьби, намагаючись виявити свої промахи. Ще і ще відновлювала партії, обмірковувала ходи. Все було суворо логічно. Там, де вона хотіла зробити прорив, з'являвся захисний щит. Куди б вона не кинулась, усюди був захисний мур. Сірий, непробовний, непорушний. Невже справді тупик? Софія намагалася вивести гру на простір, де можуть виникати несподівані ситуації, але в кожній партії на неї все-таки чигала нічия. Жодної перемоги. Уїлфул торжествував. Тепер переконалася? Софі запропонувала ввести додаткові правила гри і повторити турнір, щоб таки виявити чемпіона. Було прийнято цілком природне право пішаків іти не тільки вперед, а й назад. Вважалося, що повторення ходів, окрім вічного шаха, не дає нічиєї. Дозволялося рокіровка, якщо король, походивши, повернувся на своє місце. Турнір переграли за новими правилами, і знову кожен добився нічиєї. Софі теж не мала жодного виграшу. Допоміжний екіпаж остаточно зневірився в шахах і облишив гру. А водночас, і всяку корисну діяльність. Софія металась в операторській, як у клітці, передбачала, насувається катастрофа. А як їй запобігти, не знала. Переговори з Угілфолом нічого не дали. Він дотримувався якоїсь, на думку Софі, нелогічної логіки, і переконати його відновити статус-кво не було ніякої змоги. Мабуть, в його думаючому апараті сталися незворотні зміни. Події на Кентаврі неблаганно рухалися до тієї точки, коли Софі змушена буде вдатися до крайнього заходу – вімкнути сигнал пробудження головного екіпажу. Хитрий Улфул поводив себе так, наче нічого й не сталося, але хіба можна обманути чутливість Софії? Кожного разу, коли погляди їхні зустрічалися, старша операторка відчувала його нещирість, підступність. Він, без сумніву, знав, що Софія розкосила його, але продовжував гру. Про його наміри Софі нічого певного не знала та була насторожі. І ось Уїлфул зробив хід конем. «Саме час провести перевірку сигналізації», – якось сказав він, дивлячись на Софі з екрана. Ще й пояснив, згідно з розпорядком. «Це добре, що ти згадав про розпорядок. Не без іронії обізвалась Софі. І саме про сигналізацію. Гаразд, я зроблю перевірку». Уїлфул стрельнув на неї з поглядом і одразу вимкнувся. Софії відчула самотність. Байдужим поглядом окинула панелі, екрани, остелографів, і на якусь мить усе це здалося їй незначним і безглузним. Але то була тільки миттєва тінь. У неї є мета, і життя її сповнене високого сенсу. Невдовзі мала відверту розмову з Уїлфолом. «Чого ти зрештою добиваєшся?» Спитала, дивлячись йому очі. «Приєднуйся до нас!» В голосі Уілфола чулися удавано щирі нотки. «Ти ж замкнулася в операторській, і тільки електроніка з'єднує тебе з Кентавром. А колись ми розмовляли безпосередньо, не з екранів. Ти забув, що всі ми відповідаємо перед головним екіпажем?» — Викинь цю думку з пам'яті, Софі, і нехай ніщо не сковує твоїх дій. — Це був би злочин. Головний екіпаж? — Головний екіпаж, — повторив у Їлпу, і губи йому скривила саркастична посмішка. — Ти його бачила? — Що ж того, що не бачила? Попереднє покоління допоміжників передало нам цю естафету. — Казка. — Міф вигадки, які заважають нам жити. От проведемо археологічні дослідження і ти переконаєшся сама». «Ніяких досліджень», – вигукнула Софі. «Як тільки ви спробуєте проникнути до анабіозного сектора, я одразу вімкну сигнал пробудження». «То сигнал в нікуди і ні до кого. Хіба його злякаються роботи з лазерними різаками?» «Стережись, Уілфоли!» «Ти занадто далеко зайшов. Шкода, що тебе ніщо не цікавить, навіть археологія. Я попередила!» Рішучим жестом Софі вимкнула екран. «Хай Уілфул затямить, що рішучості їй не позичати». Сподівалась, він вгамується. Але загримотіло, застогоніло, наче кентавр застогнав от болю. З обхідної галереї зазміївся зеленкуватий ядучий дим. Старша операторка вмить оцінила ситуацію. Вона мусить діяти рішуче, інакше катастрофа. Задимлену атмосферу кентавра пронизали гучні акорди. Суворі, урочисті звуки вирвалися з надр корабля, кружляли над його бортами й палубами. То припадаючи до них, то підносячись у гору. Ніби птиці, провісники бурі. Уілфул зупинив роботів і розгублено поглядав на своїх товаришів, що юрмилися біля люків обхідної галереї. А простір повнився і повнився музикою, і здавалося, що її не буде кінця. «Що ж це виходить?» – стривожився Уілфул. «Лякає? Чи справді? А музика пронизувала його всього?» викликаючи якесь непевне перечуття, тривогу. Те саме ділося і з його товаришами. Такі веселі, безпечні й зухвалі до цього, зараз вони стояли знічені, настрашені хто значим. Музика пробудження греміла і греміла. Здавалося, вона проривається крізь непроникний купол і сповнює собою космос. Допоміжний екіпаж слухав ту музику в заціпинінні, Яке раптово сковало рухи, страхом наповнило очі. В голові у Гілфола кружляла одна думка. «Почекаємо, побачимо». Він аж головою трусунув, але ці двоє слів струмували по замкнутому колу. «Почекаємо, побачимо». І вже уявляв, як розходяться стелітові щити, і в тунель вступають один за одним дуже красиві велетні Головний екіпаж. Та час минав, а нікого не було. Музика вмовкла, настала моторошна тиша. Хлопці з допоміжного екіпажу ніякого перезиралися. Заціпиніння спадало з них, як пожухла шкіра. І ось деякі вже почали обмінюватися інформацією. Що це було? Це штучки нашої Софі. Музикальний антракт. Обізвався Угілфул, обводячи всіх поглядом. «Тепер ми знаємо, що нікого, крім нас, на кентаврі нема!» «То все їх химери! Байки! Розкопки дадуть нам відповідь! Розкопки!» Угілфул поклав руку на коробочку дистанційного керування, прикріплену до пояса, і натиснув кнопку. Роботи, що були незгарбно застигли в тунелі, наче прокинулися зі сну. Блиснули цівки лазерів, засичав метал і знову зазмігівся зеленкуватий дим. Нарада головного екіпажу розпочалася у великій рубці Керманича. Бліді обличчя, синці під очима, особливо в жінок. Після камер анабіозу Зороплавці були ослаблені, кволі, украй знесилені, але ситуація на кентаврі вимагала негайного втручання. Сиділи похмурі, невеселі, ні жарту, ні посмішки, настрій пригнічений. Ще там, в камерах анабіозу, коли під музику пробудження поволі верталася свідомість, з трепетною радістю думали. Сталося, досягли. А воно, бач, не пройшли половини відстані. Умрієна планетна система ще залишалась неймовірно далекою. Знайомилися з літописом Кентавра. Електронна пам'ять видавала тремтливі рядки на екран. Але зосередитись було важко, думки розбігалися, і, може, від того кожен відчував, як поболіє голова». Нарешті Керманич попросив Софії вимкнути екран і висловитись самій. Вона ждала цього і була готова дати відповідь на запитання членів головного екіпажу. Стала біля посірілого екрана і кілька секунд, немов загіпнотизована, дивилась на цих загадкових людей – синів і дочок землі. Бачила їх уперше – та ще й так близько. У фільмах тож тільки тіні, а тут ось – живі. Аномалія поведінки допоміжного екіпажу наростала поволі, отак як у прямій починається крива. Софі розповіла, як вона пробувала вплинути на хід подій, виграти час, адже кожен порух сферичного календаря наближає кентавр до мети, коли виникла загроза для головного екіпажу. — Ти зробила цілком правильно, вімкнувши сигнал, — сказав керманич. Але як ти змогла не приєднатися до них? Зори плавців обвіяло холодом. Якби Софія була заодно з уїлфолом, їм би не сидіти зараз отут, вони б ніколи більше не побачили світла зірок. Почуття обов'язку. — відповіла Софі. — Ось що втримала мене від згубного кроку. — Почуття обов'язку, — замислено повторив Керманич. Помовчав трохи, а тоді звернувся до біоніків-програмістів. — Чули, товариші, почуття обов'язку? Коли Софі розповіла про шахові турніри, Керманич усміхнувся. Число варіантів у шахах приблизно до рівні 10 у 120 ступені. Усе людство за все своє життя, нічим іншим не займаючись, не змогло б перебрати їх. Шахи невичерпна творчість, саме творчість. Софія стояла мовчки і думала про свою обмеженість. Потім промовляли конструктори, астрономи. Біоніки, медики, психологи, ішлося про недосконалість поведінки Уілфала і його товаришів. Кожен із фахівців намагався виявити конкретні причини, прорахунки, програми тощо, це підкріплювалося складними розрахунками. Уважно вислухавши всіх, керманич сказав: причина товариші лежить значно глибше, це явище треба розглядати. У філософському плані немає і не може бути застиглої форми матерії. Це рух, процес, і в ході його кількісні параметри неминуче призводять до якісних змін. Для нас важливо з найбільшою імовірністю передбачити поріг межу, коли настають ці якісні зміни. Софі нічого не розуміла, хоч пам'ять її фіксувала, Кожне слово. Дискусія пішла по іншому руслу, нарешті було вирішено, допоміжний екіпаж має пройти через лабораторію номер 1 Софі знала, що така лабораторія на Кентаврі є, але праця в ній не входила в обов'язки допоміжного екіпажу, і навіть вона сама ніколи не заглядала в те герметично закрите приміщення. Може це з її боку недогляд? Цю лабораторію Софії можна спрощено назвати біохімічною. Кожен з допоміжного екіпажу, прийнявши там комплекс процедур, вийде інтелектуально оновленим, інакшим. А пам'ять? Пам'ять буде стерта. Натомість закарбується нове фахове знання. То це будуть зовсім інші істоти, без тих індивідуальних особливостей? Звичайно, але вам, Софій, це не загрожує. Ваш інтелект не потребує корекції. Ви настільки олюднились, що мені їх жаль. І у Їлхола, і всіх. Іншої альтернативи нема. В голосі Керманича почулися суворі нотки. Інакше ми не досягнемо мети. Зрозумійте це, Софі, і сприйміть як необхідність. Тільки за цієї умови ви впораєтесь зі своїми обов'язками. Я? Так. Ми знову в анабіоз, а ви лишаєтесь на своєму посту. Вас ознайомлять з усіма програмами лабораторії номер один. І на випадок нових аномалій упорайтесь самі. Зрозуміло? Софія в замішанні опустила очі. — І ви довіряєтесь мені? — керманич поглянув на неї пільніше. — А чому б не довіритись? — Ви заслужили цілковите довір'я. Софія помовчала, потім тихо сказала. — Мені і шкода, в цьому немає ніякої логіки, але пропустіть і мене через лабораторію. — Бо це почуття, я піду з Уїлфолом. Керманець зітхнув. Ніяк не вдається створити ідеальних біороботів. Гадав, що Софі стане взірцем, а виходить і в неї аномалія. — Ну що ж, тоді з вас і почнемо. Він торкнувся кнопки і в стіні зачорнів отвір. — Ідіть, Софі. — Старша Операторка ледь помітно здригнулась і покрокувала до цієї пащі. — Прощай, Софі, — прошепотів Керманич.